Nyolcadik fejezet. Miller nehézség nélkül rátalált a házra Wimbledon egyik csendes mellék a londoni főút közelében. A csengetésre Lord Russell személyesen nyitott ajtót. A hatvanas évei végén járó férfi gyapjú kardigánt és csokornyakkendőt viselt. Miller bemutatkozott. Tegnap még bomban voltam, közölt az idős főrendel, és Mr. Anthony Cadbury vele Tőle kaptam meg az önnevét és egy ajánlólevelet. Reméltem, hogy talán fogad uram. Lord Russell tanácstanul nézett a küszöbről a fiatalemberre. Kedböri, Anthony kedböri? Nem emlékszem. Angol tudósító, magyarázta Miller. A háború végén Németországban volt. Ő tudósított a háborús bűnösök tárgyalásáról, Joseph Krammerről és a bergen belzeni hóhérokról is írt. A perekre bizonyára emlékszik? Hogy nemlékeznék? Ne persze, persze, kedböri, persze, kedböri a sajtótól. Emlékszem már, Ezer éve nem hallottam felőle. De ne ácsorogjunk itt. Hideg van, és már én sem vagyok olyan fiatal, mint valaha. Jöjjön, kerüljön bejebb. A választ meg sem várva sarkon fordult, és elindult befelé. Miller követte, majd egy mozdulattal becsukta maga mögött az ajtót, hogy kirekessze a csípős szelet 1963 utolsó napján. Lord Russell invitálására egy fogasra akasztotta a kabátját az előszobában, majd követte a házigazdát a ház hátsó részébe, ahol vendégmarasztaló meleg árat a nappali szoba kandallójából. Miller átadta kedvőri levelét. Russell gyorsan átfutotta, közben felszaladt a szemöldöke. Hm, segítsek kinyomozni egy nácit? Hát ezért jött? Szemöldöke alól végig mérte Millert. Mielőtt az válaszolhatott volna, Russell már folytatta is. No, üljön csak le, foglaljon helyet, ne itt nekem. Mindketten leültek a kandalló két oldalán álló virágmintás húzatú karosszékekbe. És vajon mi oka van egy ifjú nyugatnémet riporternek, hogy nácikat keressen? Kérdezte Russell minden átmenet nélkül. Millert zavart ez a lényegre törő közvetlenség. Talán jobb, ha az elején kezdem. Én is úgy gondolom, helyeselt az idős főrend, miközben székéből előrehajolva a kandaló rácsához ütögette pipáját. Miközben Miller mesélt, újra töltötte a pipát, rágyújtott, és mire a fiatalember a történet végéhez ért, már nagy élvezettel pöfékelt. Remélem, elég jó az angolságom, jegyezte meg Miller végül, miután úgy tűnt, hogy a koros bűnüldöző egyáltalán nem reagál a történetre. Ez, mintha felriasztotta volna Lord Rasszelt visszámlékezéseiből. Sokkal jobb, mint az én német tudásom ennyi év után. Tudja az ember felejt. Ez a Rosman ügy, kezdte újra Miller. Érdekes, szer érdekes. És maga most meg akarja őt találni. Miért? Az utolsó kérdés szinte puskalövésként csattant és Millernek állnia kellett az öregember kemény, kutató tekintetét. Megvan rá az okom, mondta Mereven. Hiszem, hogy az illetőt meg kell találni, és bíróság elé állítani. Hm. hát nem így vagyunk ezzel valamennyien? Csak az a kérdés sikerül-e? sikerül, -e? sikerül -e valaha is? Miller állta a sarat, és tétovázás nélkül vágott vissza. Ha én találom meg, akkor igen. Erre a szavamat adom. A Lord Rand nem tett különösebb benyomást a fogadkozás. Apró füstpamacsokat eregetett pipájából, a parányi füstkarikák katonás sorban emelkedtek a mennyezet felé. Egyre hosszabb lett a csend. Lord Russell, számomra az a legfontosabb, hogy ő emlékszik -e rá? A kérdés, mintha felriasztotta volna a lordot. Hogy emlékszem-e? Emlékszem bizony. Legalábbis a nevére. Bár csak egy arccal is tudnám párosítani a nevet. Tudja, az évek kikezdik egy öregember memóriáját. És akkoriban olyan sok volt abból a fajtából. 1947. december 20-án az önök katonai rendőrsége tartóztatta le próbált Próbálta rávezetni Miller. Zakúja zsebéből elővette a Rossmanról készült fotók másolatait, és átadta az angolnak. Lord Russell ránézett a szemből és profilból készült képekre, felállt, és gondolataiba mélyetten felalá járkált a nappaliban. Igen, szólalt meg végül. Most már megvan. Már látom őt. Úgy van, az aktáját a gráci biztonsági szolgálat néhány nappal később elküldte hozzám Hannoverbe. Kettböri tudósítása is onnan származhatott. A mi Hannoveri irodánkból. Itt szünetet tartott és hirtelen szembefordult Millerrel. Azt állítja, hogy ez a maga Tauberja láttőt 1945. április 3-án, amint többet magával nyugati irányban elhajtottak Magdeburgból. A naplóban ez áll? Hm. És mi csak két és fél évvel később fogtuk el. Azt tudja, hogy közben hol volt? Nem, felelte Miller. Egy brit hadifogoly táborban. Raffinált mi? Jól van, fiatal ember, elmondom, amit tudok. Az Eduard rossmann és a többi Eszeszt szállító kocsi áthajtott Magdeburgon, majd azonnal délnek fordult Bajorország, illetve Ausztria felé. Április végéig eljutottak egészen Münchenig, ahol a csapat szétoszlott. Rossmann akkor már a német hadsereg tizedesi egyenruháját viselte. Papírjai a saját nevére szóltak, de ő, mint Vermacht katona szerepelt. A München-től délre előre nyomuló amerikai csapatokat alig érdekelte a polgári lakosság, amely addigra már csupán administratív kellemetlenséget jelentett. Sokkal inkább izgatta őket az a plegyka, amely szerint a náci vezérkar a Bajor alpokban hitler bertesz Gádeni sasfészke körül akarta elsáncolni magát, hogy ott az utolsó szál emberig védekezzen. Miközben Patton tábornok harckocsi oszlopai átdübörögtek Bajorországon, a kutya sem figyelt oda az országúton százával bolyongó, fegyvertelen német katonákra. Rosman éjjel haladt, napközben favágó kunyhóiban, csűrőkben húzódott meg, majd átlépte az 1938-as Anschluss óta gyakorlatilag nem létező osztrák határt. Itt délnek fordult, hogy elérje szülővárosát Grácot. A városban és környékén számos olyan embert ismert, akikről tudta, hogy el fogják bújtatni. Kis már sikerült megkerülni a Bécset, amikor május 6-án igazoltatni akarta egy angol járő. Oktalan módon futni próbált. Amikor bevetette magát az útmenti bozótba, utána eresztettek egy sorozatot. Az egyik lövedék áthatolt a melkasán és kiukasztotta a féltüdejét. Az angolok némi tessék-lássék kutatás után továbbáltak, ő pedig ott maradt sebesülten a bozótban. Innen sikerült elkúsznia egy paraszt házáig, onnan vagy fél mérföldnyire. Mivel még mindig eszméleténél volt, a gazdának megadta egy ismerős gráci orvos nevét. A paraszt a kijárási tilalommal mit sem törődve kerékpára ült, és ének idején elment az orvosért. Barátai három hónapig ápolták a parasztházban, majd bevitték Grátszba. Mire újra tudott járni, a háborúnak már három hónapja vége volt, az ország pedig négy hatalmi megszállás alá került. Grátsz az angol zóna kellős közepére esett. Valamennyi német katonának két évet kellett letöltenie valamelyik hadifogolytáborban, és mivel Rosman úgy vélte, hogy számára ez a legbiztonságosabb megoldás, feladta magát. 1945 és 1947 augusztusa között Rosman teljes biztonságban élt a táborban, miközben odakint teljes erővel folyt a vezető SS-gyilkosok utáni hajsza. Ez azért volt lehetséges, mert amikor jelentkezett, egy régi barátjának a nevét mondta be, akit a Wehrmachtba soroztak be, és már régen elesett Észak-Afrikában. Akkoriban oly sokan több tízezer német katona lézengett mindenféle papírok nélkül, hogy a szövetségesek bemondás alapján is elfogadták a neveket. Sem idejük, sem lehetőségük nem volt, hogy szúrópróbaszerűen megvizsgálják a hadsereg tizedeseit. Rosmant 1947 nyarán szabadon engedték, és ő is úgy gondolta, biztonságosabb, ha elhagyja a tábort. Ebben tévedett. A rigai tábor egyik túlélője, egy bécsi születésű zsidó, személyes bosszút esküdött Rosman ellen. Állandóan Grác utcáin kóborolt, és arra várt, hogy az embere visszatérjen a szülői házba, amelyet még 1939-ben hagyott el, és feleségéhez, Hella Rosmanhoz, akivel 1943-ban egy eltávozása során házasodtak össze. Az idős férfi szünet nélkül szemmel tartotta a szülők és Hella Rosman lakását, csak arra várt, hogy az SS-százados hazatérjen. Szabadon bocsátása után Rosman mezei munkásként dolgozott a Grác környéki földeken, nem is ment be a városba. 1947. december 20-án azonban hazatért, hogy a karácsony családjával töltse. Az öregember most is lesben állt. Egy oszlop mögé húzódva látta, amint a világos szőke hajú, hideg kékszemű, magas, vékony alak közelebb óvakodik a házhoz, körbepillant, kopogtat, majd eltűnik a kapuban. Egy óra sem telt bele, és a rigai tábor volt fogjának vezetésével megérkezett a brit katonai biztonsági szolgálat két nagy darab, értetlen és meglehetősen szkeptikus őrmestere. Bekopogtattak. Gyors házkutatás után az egyik ágy alatt találtak rá Rosmarra. A százados megpróbált magyarázkodni, tévedésről beszélt, és talán meg is tudta volna győzni a két őrmestert arról, hogy az öregember tévedett. Ám az ágy alatt találtak rá, és ez gyanús volt. Bekísérték, nagy kihallgatta, és azon mód be is záratta, miközben egyidejüleg információt kért az amerikaiak Berlini SS nyilvántartásától. 48 órával később megérkezett a visszaigazolás, és az ügy ezzel minőségileg más nagyságrendűvé vált. Az amerikaiak már kérték a szovjetek segítségét a rigai anyag összeállításához, és bár ez akkor még pocsdámban volt, az amerikaiak Rosman ideiglenes kiadatását sürgették, Münchenbe kellett szállítani, hogy tanúvallomást tegyen Dachauban, ahol a Riga környéki táborokban szolgálatot teljesítő más eszeszek perét készítették elő. Az angolok beleegyeztek a kiadatásba. 1948. január 8-án, reggel 6 órakor rosmont a gráci állomáson egy katonai rendőr és a biztonsági szolgálat egy emberek kíséretében feltették a salzburg müncheni vonatra. Lord Russell abbahagyta a járkálást, a kandallóhoz lépett, és kiverte pipájából a hamut. Mi történt azután? kérdezte Miller. Megszökött. Mi csoda? Megszökött. A WC ablakon keresztül kiugrott a mozgó vonatból, miután elpanaszolta, hogy a börtönkoszt miatt hasmenése van. Mire az őröknek sikerült betörni a mosdó ajtaját, ő már eltűnt a hóesésben. Soha nem akadtak a nyomára. Természetesen megindult utána a kutatás, de a hófúvást kihasználva valószínűleg sikerült eljutnia a volt nácik szökését segítő egyik szervezethez. 16 hónappal később, 1949 májusában megalakult az önök új állama, mi pedig valamennyi aktánkat átadtuk Bonnak. Miller befejezte a jegyzetelést és letette a noteszét. Mit tanácsol, hogyan tovább? kérdezte. Russell fújtatva engedte ki a levegőt. Nos, forduljon talán a saját embereihez. Most már ismeri Rosman életét a születésétől 1948. január 8-áig. A többi már a nyugatnémet hatóságokra tartozik. Melyik hatóságra? kérdezte Miller, és már előre félt a választól. Mivel Rigáról van szó, Felteszem, hogy a hamburgi főügyészi hivatal az illetékes. Ott már jártam. Nem segíthettek valami sokat. Egyáltalán nem segítettek. Lord Russell elhúzta a szája szélét. Ez nem lep meg. Ludwigsburgot próbáltam el? Igen. Kedvesek voltak, de segíteni ők sem tudtak. Szabályellenes. Nos, ezzel a hivatalos csatornák el is dugultak. Csak egy ember marad. Hallott valaha Simon Wiesenthalról? Wiesenthal? Igen, hallottam. Valami rémlik, de nem vagyok benne biztos. Bécsben él. Galíciai születésű lengyel zsidó. Négy évet töltött különböző koncentrációs táborokban, összesen vagy tizenkettőben. Az élete hátra levő részét körözött náci bűnözők kinyomozásának szentelte. Persze semmi durvaság. Csak azt csinálja, hogy folyamatosan összeveti egymással a rendelkezésére álló információkat. Amikor azután biztos abban, hogy talált valakit, ezek többnyire, de nem mindig hamis néven élnek, Értesíti a rendőrséget. Ha az nem lép, sajtókonferenciát hív össze, és rájuk irányítja a reflektorfényt. Talán felesleges is mondanom, hogy hivatalos körökben sem az nsk ban sem Ausztriában nem örvend túlzott népszerűségnek. Az a meggyőződése, hogy a hatóságok még az ismert nácikkal szemben sem lépnek fel elég keményen, a rejtőzködőkkel pedig nem is foglalkoznak. A volt ssz gyűlölik, és már jó néhányszor meg akarták ölni. A bürokraták azt kívánják, csak hagynám már őket békében. Vannak viszont mások, akik szerint kiváló ember, és ezért ahol csak tudnak, segítenek neki. Igen, már emlékszem a névre. Nem ő bukkant rá Adolf Eymarra? Lord Russell bólintott. Ő azonosította a Buenos Airesben élő Rudolf clement -tel. Attól kezdve már az Izraeliek vették kézbe az ügyet. Rajta kívül még kinyomozott néhány száz náci bűnözőt. Ha létezik még valami a maga rosmannyával kapcsolatban, ő tudni fog róla. – Ön ismeri? – kérdezte Miller. A Lord ismét bólintott. – Adok önnek egy levelet. Vízentált nagyon sokan ostromolják információért. Egy ajánlólevél nem lesz haszontalan. Az íróasztalához lépett, és néhány sort vetett egy saját címével ellátott levélpapírra. A lapot összehajtva egy borítékba tette és leragasztotta. – Sok szerencsét. – Szüksége lesz rá. – búcsúzott el Millertől az ajtóban. Másnap reggel Miller a Brit Légi Társaság BEA járatával visszarepült Kölmbe, beült a kocsiába, és nekivágott a Stuttgarton, Münchenen, Szálcburgon és Lincen át vezető kétnapos Bécsi útnak. Münchenben éjszakázott. Csak lassan tudott haladni, mert a hóval befújt autópályát sokszor szűkítették sávosra a hóekék és a homokszóró kocsik, amelyek kilátástalan küzdelmet vívtak a szakadatlan hóeséssel. Másnap már korán útnak indult és ha nem kellett volna olyan soká várakozni a Münchentől délre, ebédre akár Bécsbe is érhetett volna. Az út sűrű fenyvesek között kanyargott, amikor előtűntek a forgalmat lassító jelzések. Lassan leállt az autókaraván. Az út mentén villogó kék lámpákkal rendőrautó állt, az úttest közepén pedig két fehér kabátos rendőr állította le a forgalmat. A szembe jövő hasonló volt a helyzet. Az autópálya két oldalán nyiladékot vágtak az rengetegbe. Mindkét oldalon egy-egy meleg téli egyenruhát viselő, foszforeszkáló botot lóbáló katona állt a széles ösvénynél, mint az erdőben rejtőzködő valamit hívogatnának. Miller szinte szétvetette a türelmetlenség. Végül letekerte az ablakot, és oda kiáltott az egyik rendőrnek. Mi folyik itt? Csak nem útonállás! A rendőr lassan odasétált, és elfintorította az arcát. A hadsereg, közölte sommásan. Hagy gyakorlat van. Egy perc múlva egy egész harckocsi oszlop hajt itt keresztül. Mintegy 15 perc elteltével jelent meg az első, a hosszú ágyúcső úgy kandikált ki a fák közül, mint egy vastagbőrű veszélyt szimatoló ormánya. Egy pillanattal később robaj hajlatszott a lapos, páncérozott testből, a tank kióvakodott a fák közül, és csörömpölve ráhajtott az útra. Ulrich Frank főtörzsörmester boldog ember volt. 30 éves korára megvalósult leghőbb vágya harckocsit vezethetett még mindig emlékezett arra a napra, amikor ez a vágy feltámad benne. 1945. januárjában, még egész kisfiú korában, Mannheimben elvitték a moziba. A vásznat betöltötték Hászó von Mántöffel királytigrisei, amint éppen harcba vonultak az amerikaiak és az angolok ellen. Bámulattal nézte a parancsnokok porfüggönyben úszó, acélsisakos, védőszemüveges alakjait, amint előre tekintettek a lövektoronyból. A 11 éves Ulrich Frank életében ez volt a fordulópont. Amikor a moziból kijöttek, csendesen megesküdött, hogy egy szép napon ő is harckocsét vezet majd. 19 évig tartott, de végül sikerült neki. A bát környéki erdőkben megrendezett hadgyakorlaton Úrich Frank főtörzsőrmester egy amerikai gyártmányú Petton M48-ast vezetett. A Pettonnal ez volt az utolsó hadgyakorlata. Az egységet a táborban már vadonatúj, francia gyártmányú AMX-13 típusú harckocsik csillogó sorfala várta. A Pattonnál sokkal gyorsabb, nehezebb fegyverzetű AMX alig egy hét múlva már az övé lehet. Letekintett az új nyugatémet hadsereg fekete keresztjére a lövegtorony oldalán és alatta a tank nevére. Egy kis sajnálkozás félét érzett. Igaz, hogy csupán 6 hónapig volt a parancsnoka, ez a gép mégis az első és örökre kedvenc harckocsia marad. Ő nevezte el Drachenfelsznek, sárkány sziklának, a rajna fölé magasodó 12. századi sziklavár után. Nem sokára a Pattonból biztosan ócskavas lesz, gondolta. Az autópálya túloldalán megpihentek egy pillanatra, majd a Patton és legénysége eltűnt a dombhajlat mögött a sűrűben. Miller aznap január 3-án késő délután ért Bécsbe. Nem is foglalt magának szállást, hanem egyenesen a belvárosba hajtott, és a járókelőktől kérdezte meg, merre találja a Rudolf plácot. Különösebb nehézség nélkül rátalált a kettes számú házra, és tanulmányozni kezdte a lakók név sorát. A harmadik emeletnél csak egy kártya állt, rajta a felirat, dokumentációs központ. Felballagott az emeletre, és bekopogott a krémszínűre festett ajtón. bentről valaki kikukucskált a leső lyukon, Mielőtt az árat elfordították volna. Az ajtó kinyílt, és egy csinos, szőke lány jelent meg. Tessék! A nevem Miller. Péter Miller. vízentál úrral szeretnék beszélni. Ajánló levelet is hoztam. Elővette, és a lány kezébe nyomta a levelet. A sztétováza szemlélte, végül elmosolyodott, és megkérte Millert, hogy várjon. Néhány perc múlva újra előkerült a bejárati ajtó mögötti folyosó végéről, és intett. Erre tessék! Miller becsukta maga mögött az ajtót, és követte a lányt a folyosón. Megkerültek egy sarkot, és már a lakás túlsó végénél voltak. Jobbra egy nyitott ajtót látott. Amikor belépett, egy férfi állt fel, hogy üdvözölje. Kérem, jöjjön be, mondta Simon Wiesenthal. Termetesebb volt, mint ahogy Miller elképzelte, 180 centinél magasabb, vastag, tweedzakós férfi, aki állandóan meggörnyett, mintha egy lehullott papírost keresne valahol a földön. A kezében tartotta Lord Russell levelét. Az iroda helyiség kicsi volt és zsúfolt. Az egyik falat mennyezetig érő polcrendszer foglalta el, valamennyi polcot roskadásig megtöltötték a könyvek. A szemben levő falat az SS által üldözöttek létrehozta különféle szervezetek iratai és fogadalomtételei töltötték meg. A szoba hátsó falánál egy könyvek alatt roskadozó heverő állt, az ajtótól balra pedig udvarra néző ablak nyílt. Az íróasztal valamivel az ablak előtt állt. Miller leült az előtte levő székbe. A bécsi náci üldöző az asztal mögött foglalt helyet, és még egyszer átolvasta Lord Russell levelét. Russell barátom azt írja, hogy egy volt SS-gyilkost akar felkutatni. Kezdett hozzá minden bevezető nélkül. Igen, így van. Megtudhatom a nevét? Rosman. Eduard Rosman százados. Simon Wiesenthal felvonta a szemöldökét és fütyentett. Hallott róla? kérdezte Miller. A rigai mészárosról? Az első ötven között van a listámon, felelte Meg Megtudhatnám, miért érdeklődik iránta? Miller röviden magyarázatba kezdett. Kezdje talán inkább a legelején. Mi ez a történet azzal a naplóval? A Ludwigsburgi ügyvéd, Kedbury és Lord Russell után Miller most negyedszer is belevágott a történetbe, amely minden alkalommal hosszabb lett, mert rossman történetének egyre újabb adataival egészült ki. Elkezdte a legelején, és azt is elmesélte, milyen segítséget kapott Russelltól. Most azt kellene megtudnom, mondta végül, hova tűnt, miután kiugrott a vonatból. Simon a bérház udvarát nézte. A keskeny világító udvarba csendesen hullottak a hópehek, a három emelettel alattuk levő földre. Magánál van a napló? kérdezte hosszas hallgatás után. Miller lenyúlt, kivette a táskájából, és az íróasztalra fektette. Vízentár szemében különös tisztelet látszott, mint szemügyre vette. Végül felnézett és elmosolyodott. Jól van, elhiszem a történetét, mondta. Most Miller húzta fel a szemöldökét. Kételkedett benne? Simon vízentál figyelmesen mérte végig. Egy kicsi kétel mindig marad, Miller úr. Nagyon különös történet ez a magáé. Még mindig nem tudom megérteni, vajon miért akarja annyira megtalálni ezt a rosmant. Miller vállat Újságíró vagyok, és ez egy jó sztori. De attól tartok a sajtónak, soha nem tudja eladni. Nem nagyon éri meg a pénzt, amit rákölt. Biztos, hogy nem valami személyes oka van erre az egészre? Miller kibújt a Ő már a második, aki ezt kérdezi. A kommentnél Hoffman ugyanerre gondolt. De miért lenne személyes okom? Még csak 29 éves vagyok. Ez az egész az én időm előtt történt. Hát persze. Vincent az órájára nézett és felállt. Öt óra van, és szeretem a téli estéket a feleségemmel tölteni. Megkaphatom a naplót a hétvégére? Természetesen. Köszönöm. Kérem, jöjjön vissza hétfő reggel. Akkor majd elmesélem azt, amit Rosmanról tudok. Miller hétfőn 10 órakor érkezett Simon Wiesenthalhoz, aki éppen egy hatalmas halom halomlevélel viaskodott. Amikor az újságíró belépett, felnézett és intett neki, hogy foglaljon helyet. A náci üldöző gondosan körbenyírta a borítékok oldalát, majd kicsúsztatta a tartalmukat. Egy ideig csend volt. Gyűjtöm a bélyegeket, jegyezte meg, és nem akarom megsérteni a borítékot. Néhány percig tovább folytatta a nyírbálást. Elolvastam a naplót tegnap este. Nagyszerű dokumentum. Megdöbbentette? Hogy megdöbbentem-e? A tartalmán nem. Nagyjából hasonló dolgokon mentünk keresztül mindannyian. Persze voltak eltérések. Micsoda precizitás. Tauber tökéletes tanul lehetett volna. Mindent megjegyzett, még a legapróbb részleteket is. És akkor jegyezte le a dolgokat, amikor történtek. Ez nagyon fontos az osztrák és Nyugatnémet bíróságoknál egy elmarasztaló ítélet szempontjából. De tessék, meghalt. Miller egy ideig gondolkodott, majd házigazdájára pillantott. Wiesenthal tudomásom szerint még soha nem beszéltem olyan emberrel, aki átment azokon a dolgokon, ön az első. Tauber naplójában van valami, ami meglepett. Ő azt mondja, nincs nemzeti bűn. Ezzel szemben nekünk, németeknek már húsz éve azt hogy valamennyien bűnösök vagyunk. Ön is így gondolja? Nem, felelte határozottan Wiesenthal. Taubernak igaza volt. Hogyan mondhatja ezt, amikor 14 millió ember gyilkoltunk meg? Azért, mert például ön szerint ott sem volt. Maga senkit nem gyilkolt meg. Ahogyan Tauber is mondja, az a tragédia, hogy a valódi gyilkosokat nem állították az igazság ítélőszék elé. Akkor hát ki gyilkolta meg valójában azokat az embereket? Simon Wiesenthal fűrkészre nézte a fiatal embert. Hallott már az SS különféle ügyosztályairól? Például az RSHA ról a birodalmi gazdasági adminisztrációs hivatalról, amelynek az volt a feladata, hogy még haláluk előtt kifosszáldozatait. áldozatait. Valamit olvastam már róla. Bizonyos értelemben véve ők végezték el a feladat középső részét, kezdett bele a magyarázatba vízentál. Azonosították a zsidókat a lakosság között, összeterelték, deportálták, majd a gazdasági kizsákmányolás végeztével elintézték őket. Ez volt az RSHA dolga, Gyakorlatilag ők gyilkolták meg a már említett 14 millió embert. Az RSA-a feladatai közé tartozott a birodalom más ellenségeinek, a kommunistáknak, a szociáldemokratáknak, a liberálisoknak, lapszerkesztőknek, újságíróknak és a kellemetlen dolgokról prédikáló papoknak a befogása, kínvallatása és koncentrációs táborokba való szállítása is. Ők intézték el a későbbiekben a hadsereg tisztjei közül Erwin Rommel tábornagyot vagy Wilhelm Canaris admirálist, mert állítólag fűre ellenes érzelmeket tápláltak. Az RSHA hat ügyosztálynak nevezett egységre tagozódott. Az egyes ügyosztály adminisztrációval és személyzeti kérdésekkel foglalkozott. A ketteshez tartozott a felszerelés és a pénzügyek. A hármas ügyosztály volt a retteget biztonsági szolgálat és a biztonsági rendőrség, amelyet az 1942-ben Prágában meggyilkolt Reinhard Heydrich utána pedig Ernst Kaltenbrunner vezetett. Őt a szövetségesek végezték ki. Az ő beosztottjaik voltak azok a csoportok, akik kiagyalták a kínvallatás különféle módszereit, amelyekkel mind Németországban, mind a megszállt területeken szóra bírták áldozataikat. A négyes ügyosztály volt a gestapo, amelyet Heinrich Müller vezetett. Ő még mindig bujkál. A gestapo B4, a vagy zsidó szekcióját azaz Adolf Eichmann vezette, akit az izraeliák elraboltak Argentinából és kivégeztek. Az ötös ügyosztály a bűnügyi rendőrség, a hatos a külföldi hírszerző szolgálat volt. A hármas ügyosztály egymást követő két vezetője, Heydrich és Kaltenbrunner egyben az egész RSHA főnöke is volt, a helyettesi tisztet pedig hivatali idejük alatt az egyes ügyosztály főnöke látta el. Az illetőt Bruno Streckenbachnak hívják és ss rangban szolgált, Ma jól fizetett állása van egy hamburgi nagyáruházban, és Fogelvejdében lakik. Ha tehát pontosítani akarjuk a bűnfogalmát, akkor az oroszlán erre a két SS részlegre jut, a bűnösök száma pedig nem az a sok millió ember, aki ma a két Németországot jelenti, hanem csupán néhány ezer. A kollektív bűn, a bűnös nemzet eszméjét, amely magába foglalja 60 millió németet, a gyerekeket, nőket, a nyugdíjasokat, katonákat, tengerészeket és pilótákat is eredetileg a szövetségesek fogalmazták meg, de a gondolatot azóta kiváló eredménnyel adaptálták az SSZ egykori tagjai is. Ez a teória a legjobb szövetségesük, mert ők a legtöbb némettel ellentétben felfogták, hogy mindaddig, míg a kollektív bűn eszméje él, senki nem fog egyéni gyilkosok után kutatni. Következésképpen az SS gyilkos tagjai ma éppen a kollektív bűn teóriája mögött rejtőznek. Miller csak lassan emésztette meg a hallottakat. Már a számok nagysága is szinte elkábította. Tizennégy millió embert képtelenség úgy tekinteni, mintha valamennyi önálló személyiség lenne. Sokkal könnyebb volt arra az egyre gondolnia, aki egy hordágyon feküdt holtan az esővert a Hamburgi utcán. Az ok, ami Taubert az öngyilkosságba vitte. Szólalt meg végül. Ő hisz benne? Vízentál a gyönyörű afrikai bélyegeket nézegette az egyik borítékon. Hiszek abban, hogy igaza volt, amikor úgy gondolta, senki nem hinné el neki, Rosmant látta az opera lépcsőjén. Ha így gondolta, igaza volt. De még a rendőrségre sem ment el, mondta Miller. Simon Wiesenthal felnyitott egy újabb borítékot és belekukkantott. Rövid szünet után válaszolt. Nem. El kellett volna mennie, de nem hinném, hogy sok haszna lett volna belőle. Hamburgban meg különösen nem. Mi baja van Hamburggal? – Ön ugye járt az ottani szövetségi főügyész hivatalában? – kérdezte szeliden vízentál. Voltam. Nem voltak nagyon segítőkészek. – Vízentál feltekintett. – Attól tartok, a hamburgi főügyészi hivatalnak nincs jó híre ebben az irodában. Vegyük például, akit az imént említettem, Bruno Streckenbach SS altábornagyot. – Emlékszik még a névre? – Persze, hogy emlékszem. – ráncolt össze a szemöldökért Miller. – Mi van vele? Simon Wiesenthal válasz helyett beletúrt az asztalán fekvő papírok közé, a halom aljáról kihúzott egy lapot és rátekintett. Tessék, a nyugatnémet igazságügy nyilvántartása szerint ez a 141 JS 747 per 61 számú dokumentum. Akarja hallani a tartalmát? Van időm. Helyes, akkor lássuk. Streckenbach a háború előtt Hamburg gestapo főnöke volt. Szédületes gyorsasággal vezető beosztásba kerül az SD-ben és az SP-ben, az RSHA biztonsági szolgálatában illetve a biztonsági rendőrségnél. 1939-ben megsemmisítő osztagot vezet a megszállt Lengyelországba. 1940-ben az SD és SP teljhatalmú ura egész Lengyelországban, ahol akkoriban Krakóban ütötték fel székhelyüket az úgynevezett főkormányzóság vezető szervei. Lengyelországban az időtájt ezreket semmisítettek meg az SD és az SP egységei, a legtöbbet az úgynevezett AB akció során. 1941-ben visszatér Berlinbe. Előléptetik, ő lesz az SD személyzeti főnöke. Reinhardt Heydrich helyettese lesz. A Szovjetunió lerohanását megelőző időszakban az ő segítségével szervezik meg a hadsereg nyomába haladó megsemmisítő osztagokat, a Zonderkommandókat. Személyzeti parancsnokként saját kezűleg válogatta össze a legénységi állományt, akik kizárólag az SZD-ből kerültek hozzá. Újabb előléptetés következett, ezúttal kinevezik mind a hat RSH a ügyosszály vezetőjévé. Ilyen minőségében helyettese Heidrichnek, akit cseh partizánok öltek meg Prágában 1942-ben, ez vezetett a lidicei megtorláshoz, majd Carlten Brunnernek is. Ezen a poszton a háború végéig hatalmat gyakorolt a nácik által megszállt keleti területeken szabadon garázdálkodó, megsemmisítő osztagok és a rögzített állomáshelyű SZD-egységek legénységi állományának kiválasztásánál. Miller értetlenül szinte kábultan bámult mag elé. És nem tartóztatták le? kérdezte. Ki csoda? Természetesen a hamburgi rendőrség. Válasz helyett Simon Wiesenthal most az egyik fiókjában kotorázott, majd egy újabb papírlapot húzott elő. Akkurátusan kettéhajtotta, és úgy tette Miller elé, hogy a lapnak csak a bal oldala nézett felfelé. Ismeri ezeket a neveket? kérdezte. Miller fintorokban nézte a listán található tíz nevet. Hogy ne ismerném, évekig voltam Hamburgban rendőrségi tudósító. Ezek valamennyien a hamburgi rendőrség vezetőbeosztású tisztjei. Miért? Most nyissa szét a lapot, kérte vízentál. Miller megtette. A szétterített papírlapon lapon Név. Náci pár tagsági szám, SS tagsági szám, rendfokozat, előléptetés dátuma. A. 455.336. százados, 1943. 3. március 1-e. B. 5.451.195. 429.339. főhadnagy, 1942. november 9 -e. C C. 353.004. főhadnagy, 1941. november 1 -e. D. 7039-564, 421-176, százados, 1944. június 21-e. E. e 421-445, főhadnagy, 1942. november 9-e. F. 7040-308, 174-902, őrnagy, 1944. 6. hó 21-e. G. 426 553 százados 1942 szeptember 1 H 338 798 311 870 százados 1942 január 30-a I 1867 976 424 361 főhadnagy 1944 április 20-a 5063 309-825, Őrnagy, 1943. november 9-e. Miller feltekintett. Uramisten, szólalt meg. Kezdi már érteni, miért sétál még mindig szabadlábon egy SS altábornagy Hamburgban? Nem tartóztatják le, hiszen valamikor a parancsnokuk volt. Miller hitetlenkedve merett a listára. Brandt biztosan erre gondolt, amikor azt mondta, hogy a hamburgi rendőrségen nem különösebben örülnek, ha valaki az eszesz után szaglászik. Elképzelhető, bólintott vízentál. A főügyészi hivatal sem éppen a legenergikusabb az önök országában. Egyetlen jogász van, aki legalább próbálkozik, de bizonyos érdekeltek már őt is jó néhányszor megpróbálták elmozdítani az állásából. A csinos titkárnő bedugta a fejét az ajtón. Teát vagy kávét? kérdezte. Rövid ebédszünet után Miller visszament az irodába. Simon Wiesenthal előtt papírlapok hevertek kiterítve, saját Rosman aktájának lapjai. Miller az íróasztal előtti székre ült, elővette jegyzetfüzetét és várt. Wiesenthal 1948. január 3-ától indította a Rosman történetét. A brit és amerikai hatóságok megegyeztek, hogy Dachauban tett tanúvallomása után Rosman tovább szállítják a németországi angol zónába, ahol valószínűleg Hannover városában bírósági tárgyalás és szinte biztos kötél várja. A szökését már a gráci börtönben elkezdte szervezni. Kapcsolatba lépett a hatágú csillag elnevezésű, osztrák területen működő náci mentő szervezettel, amelynek persze nincs semmi köze a Dávid csillaghoz. Azért nevezték így, mert a náci szervezet csápjai hat nagyobb, elsősorban az angol zónában fekvő osztrák városba értek el. Nyolcadikán reggel hat órakor Rosman felébresztették, és kivitték a Gráci állomáson várakozó vonathoz. A kupéban az őrmester, aki az utazás alatt nem akarta levenni Rosmanról a bilincset, vitába keveredett biztonsági szolgálatos társával, aki viszont azt mondta, hogy levehetik. Rosman úgy befolyásolta a vitát, hogy bejelentette: A börtönkosztó hasmenése van, és védszére kell mennie. Kikísérték, levették róla a bilincset, és az egyik őrmester odakint várta, amíg befejezi a dolgát. Míg a vonat tovább pöfögött a húfötte mezőkön, Rosman háromszor kéreckedett ki. Közben valószínűleg kifeszítette a vécé ablakát, amely könnyedén csúszott a keretben. Rosman tudta, hogy mindenképpen el kell tűnnie, még mielőtt az amerikaiak átveszik Salzburgban, ahonnan kocsival teszik meg az út utolsó szakaszát, de hiába. Az egyik állomást a másik után hagyták maguk mögött, és a vonat túl gyorsan haladt. Hallányban megálltak, és az egyik őrmester leszállt, hogy valami ennivalót vásároljon a peronon. Rosman ismét ki akart menni. A biztonsági szolgálat valamivel engedékenyebb őrmestere kísérte ki és figyelmeztette, hogy ne használja a vécét, amíg a vonat az állomáson áll. Amikor a vonat szép lassan kihúzott hallányból, Rosman kiugrott a hóbuckák közé. A két őrmesternek csak tíz perc múlva sikerült betörni az ajtót, de addigra a vonat már sebesen haladt a hegyekben Salzburg felé. Sikerült egy parasztházig elvergődnie, ahol menedéket kapott. Másnap elhagyta felső ausztriát, belépett Salzburg tartományba, és érintkezésbe lépett a hatágu csillaggal. A szervezet egy téglagyárban szerzett neki munkát addig is, amíg sikerül kapcsolatot teremtenie az Odesszával, hogy majd ők jutassák tovább délre, Olaszországba. Akkoriban az Odesszának kiváló kapcsolatai voltak az idegen légió toborzási részlegével. A légióban a volt SS-tagok százai találtak menedékre. A kapcsolatfelvétel után négy nappal egy francia rendszámú kocsi jelent meg, Postermítén városka határában, hogy öt másik szökevény nácitársával együtt tovább vigye Rosmant. A megfelelő papírokkal felszerelt idegenlégiós sofőr átjutatta a hat t meránóba, ahol az ottani odessa összekötő tekintélyes összegű fejpénzt fizetett neki szolgálataért. Rosmant meránóból Riminibe egy olaszországi lágerbe szállították. A tábor kórházában jobb lába valamennyi újját üszkösödés miatt amputálták, akkor fagytak el, amikor szökése idején a hóban vergődött. Azóta ortopédcipőt visel. A felesége 1948 októberében kapott tőle levelet a Rimini lágerből. Itt használta először új nevét, Fritz Bend Wegener. Nem sokkal később átkerült a római Ferences kolostorba, majd amikor végleges papírjai elkészültek, Nápoly kikötőjéből kihajózott Buenos Aires felé. A Via Sicílián levő kolostorban számos egykori eszesz és náci lakott együtt Alois Hudál érsek szárnyai alatt, akinek gondja volt rá, hogy semmiben se szenvedjenek hiányt. Az argentin fővárosban az Odessa fogadta. Egy Vidmar nevű német családnál kapott szállást a Hippolito, Irigoyen utcában. Hónapokig lakott itt egy bútorozott szobában. 1949 elején a Svájcban letétbe helyezett Borman vagyomból kapott 50 ezer amerikai dollárt. A pénzből megalapított egy dél-amerikai keményfa árut, Európába exportáló céget. A vállalat neve Stemler és Wegener lett, mert új papírjai kétségbe volhatatlanul bizonyították, hogy ő Fritz Wegener, aki Olaszországban Dél-Tirolban született. Egy Imtraud Zigrid Müller nevű német titkárnőt is felfogadott, majd 1955 elején feleségül is vette, annak ellenére, hogy Hella, az első felesége még mindig élt Grácsban. De Rosman egyre idegesebb lett. 1952. júliusában rákban meghalt Éva Perón, az argentin diktátor felesége, a hatalom valódi birtokosa. Három évvel később már mindenki tudta, hogy a Perón kormányzat napjai megvannak számlába, és ezzel Rosman is tisztában volt. Perón bukása után az utódok valószínűleg jelentősen csökkentik majd az ex-náciknak nyújtott támogatást. Rosman új feleségével együtt Egyiptomba ment. 1955 nyarán három hónapot töltött ott, majd ősszel visszatért az nsk ba Ha nincs az asszony, akit elárult, senki nem tudott volna meg semmit. Azon a nyáron az első felesége, Hella Rosman, levelet írt neki Gráczból a Vidmár család Buenos Airesi címére. Mivel Rosman nem hagyott címet után, vidmárék felbontották a levelet, és visszaírtak Hellának, hogy volt lakójuk visszament Európába, de közben feleségül vette a titkárnőjét. Az asszony iszonyú haragjában elmondta a rendőrségnek, hogy a férje új neve Fritz Wegener, és kérte, hogy bigámia vágyjával tartóztassák le. Az nsk ban azonnal országos körözést rendeltek el egy magát Fritz Wegenernek nevező férfi után. – És elkapták? – kérdezte Miller. Vizentál felnézett, és a fejét rázta. Nem. Újra nyoma veszett. Szinte teljesen biztos, hogy új papírokkal él, és arra is majdnem száz az esély, hogy az nsk ban Tudja, ezért hiszem el, hogy Tauber láthatta őt. Minden egybevág az ismert tényekkel. Hol van Hellarosman az első feleség? Még mindig Grácsban él. Érdemes felkeresni? Vízentál megrázta a fejét. Kétlem. Amikor tudomást szerzett a bigámiáról, elmondott a rendőrségnek mindent, amit tudott. Többet úgysem tudna mondani, éppen eléggé gyűlöli a férjét, azt akarja, hogy börtönbe kerüljön, már mindent kitálalt eddig is. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen lebuktatás után nem valószínű, hogy Rosman közölné vele a hollétét, vagy az új nevét. Az ő számára nagyon kellemetlen helyzet lehetett, amikor Végener féle személyazonossága oda odaveszett. Őrült kapkodásba került neki, hogy új papírokat szerezzen. Ki szerezhette be őket a számára? kérdezte Miller. Természetesen az Odessa. De hát mi ez az Odessa? A Rosman közben többször is megemlítette. Soha nem hallott még róluk? kérdezte Vizentá. Eddig még soha. Simon Wiesenthal az órájára pillantott. Jöjjön vissza holnap reggel. Akkor majd mindent elmondok róluk.